Was ist der Verdienst des Kongregationsgebets? Der Gesandte Gottes sagte, das Freitagsgebet ist besser als das Gebet der Leistung von 27 Jahren.